allà on no vol arribar a l'Estat i on no pot arribar a la Generalitat, vol i pot arribar a l'Ajuntament de Barcelona. Aquest podria molt bé ser el lema del Fons del, capi del Capital Cultural de, re de recentment alcalde Xavier Trias. Va anunciar que crearia per contribuir la supervivència financera dels grans equipaments de la ciutat. En el decurs d'un dels habituals dinars de la Tribuna Taneu, Trias va revelar que dotarà el fons de 5 milions d'euros que es repartiran sis rellevants institucions culturals. El Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el MACBA, la Fundació Tàpies, la Fundació Miró i l'Auditori. L'objectiu? Que puguin mantenir el mateix pressupost que en el 2012. La jugada de l'Ajuntament és aquesta, injectar més recursos en els consorcis dels equipaments a canvi d'assumir més protagonisme en la seva gestió. Tenim la solvència financera i la voluntat política per fer-ho. Estem disposats a liderar-nos. S'està treballant perquè l'Ajuntament sigui l'actor majoritari al MACBA, al Teatre Lliure i al Mercat de les Flors. Va que, a més d'avançar, s'ha a daavançar que s'estan examinant les relacions amb la Diputació per la gestió del Museu Marítim i el CCCB. Això no significa, va matisar tries, que es desentenguin la, de les altres institucions importants que en els consorcis dels quals el consorci no té titularitat majoritària, com és el cas del Palau de la Música, el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Liceu. Els fons de capitalitat cultural serà sensible amb aquests centres, que arrosseguen seriosos problemes econòmics i també està disposat a ajudar-los. Si allà on no vol arribar a l'Estat i arriba a l'Ajuntament, Tries té molt clar que ha de passar. Si no paguen, que marxin. Va dir referint-se als seients que ocupen els representants espanyols en els consorcis, en sintonia amb el que ja fa temps reclama el conseller de Cultura Ferran Mascarell. Trias va carregar fort contra la disminució de les aportacions de l'Estat per als equipaments culturals a Catalunya. Han passat de 21 milions al 2012 a 11 milions al 2013. Una retallada del 47% va revelar i va afegir l'Estat destina a tots els equipaments culturals de Barcelona menys escals destina al Reina Sofía de Madrid. I va tornar a recordar que la partida de capitalitat per a Barcelona ha quedat a zero.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 L'Associació de Veïns de la Trinitat Vella denuncia que després de quatre anys la primera fase d'enderroc de l'antiga presó dels joves encara no s'ha acabat. L'entitat demana que estiri a terra el perímetre del centre penitenciari i es destini l'espai a l'ús veïnal. Per fer-ho primer cal desallotjar tots els habitatges dels antics funcionaris de la presó que ara estan ocupats. Les primeres hordes de desajutjament han començat a arribar, però la Generalitat manté encara alguns processos judicials oberts. De fet, les persones que han ocupat les cases ja han rebut un ordre de desallotjament aquesta mateixa setmana. L'Associació de Veïns de la Trinitat Vella ho celebra i hem de dir que aquesta entitat fa temps que denuncia els problemes de convivència i brutícia a la zona fruit, diu, de l'incevisme d'algunes de les famílies nouvingudes. A més, reivindica l'enderroc de tot el perímetre de la presó i l'adequació del terreny per a ús veïnal. Però seria una solució temporal, mentre no es pugui ejecutar el projecte de remodelació acordat amb l'administració. Aquest plan preveia la construcció de nous equipaments educatius i socials, habitatges i zones verdes. Doncs aquest tema en parlarem avui amb el Sr. José Maria López, que és president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, perquè ens acabi de confirmar doncs, algunes de les notícies, algunes de les informacions que us acabem de donar i també doncs, que ens pugui doncs, donar la seva opinió i ampliar aquesta informació. Continuem amb eh, d'altres informacions. Parlem ara de Sant Andreu de les Casernes, perquè demanen una solució provisional als solars buits de les Casernes de Sant Andreu. Als terrenys de les antigues casernes de Sant Andreu hi hauria d'haver construït una dotxena d'equipaments, un miler d'habitatges socials i una zona verda. De moment, però el projecte va gairebé amb 7 anys de retard. Per ara només hi ha una escola, el centre de salut Isabel Roig, la comissària dels Mossos d'Esquadra i 200 pisos protegits. La resta són Solars Buits, un espai que amb el pas del temps s'està degradant. Doncs eh, on hores d'ara hi havia d'haver construïts una dotxena d'equipaments hi ha només Solars Buits, uns 100.000 metres quadrats que a més doncs, comporten problemes. Les entitats veïnals volen la construcció dels equipaments. Sobretot diuen que fa falta una escola a Brasol, la residència per a gent gran i més habitatge social, però són conscients de que no es farà cap curt, a cap curt termini. Per això demanen que com a mínim es netegi Sadeco la zona. A més creuen que es podria obrir l'espai de manera provisional. L'Ajuntament veu positiva la utilització temporal dels solars. De fet, ja s'ha dit aquest descampat a l'escola Eulàlia Bota i d'aquí a uns mesos serà un pati. En un futur no se sap quan doncs, passarà a ser un, un poliesportiu. I també volem parlar-vos, ara ens anem cap a Baroda-Viver perquè l'escola de Baroda-Viver obre una sala de lectura i estudi per tot el barri. La biblioteca obre les portes a nens joves i adults del barri cada dilluns a dijous a la tarda i els dissabtes al matí. Aquest espai que està subvencionat per l'obra Social de la Caixa en col·laboració amb l'Ajuntament busca cobrir un dèficit històric amb el territori. Baró de Viver és un barri petit al qual li feia falta una biblioteca pública, una sala d'estudi per a les famílies i una escola per als adults ens va explicar Isabel Aznar, que és la directora del centre i la cap capbisible d'un equip de professors que fa poc més de vuit anys va iniciar la transformació d'aquesta escola oberta a l'any 1985, amb una línia educativa basada principalment en la participació i els valors, com la convivència, la llibertat, el respecte als altres i el sentit crític. Doncs aquesta serà una informació que us ampliarem també demà. I ara doncs, dir-vos que durant la jornada de Portes Obertes, que es va celebrar aquest dijous passat, més de 300 nens que són veïns del barri de Baró de Bé van descobrir aquest nou espai comunitari per la lectura i l'estudi. Vam organitzar la visita per torns i va rebre els alumnes de l'Escola de l'Esperança i la llar d'infants al Caminet del Besòs. Segons ens ha explicat Aznar, que recorda que aquestes quatre parets de la biblioteca de l'escola ara són un equipament de barri. La decoració, que ha anat a càrrec de Naís Pineda, artista i responsable de l'Escola de Mares i Pares de Baró de Viver, inclou un mural inspirat en un conte, l'àrbol de la vida, representat al dia de la inauguració. Ara és un espai molt més acollidor i màgic, amb dues parts diferenciades, l'espai de ficció en llibres i l'espai de coneixement amb ordinadors, ens explica la directora del centre educatiu. Doncs l'aposta de l'obra social de la Caixa ha estat fonamental. Francesc Perera, el representant de l'entitat financera, en l'acte d'inauguració va destacar que un barri amb tantes ferides i costures arquitectòniques i socials necessitava un espai com aquest perquè és el millor foc. El regidor del districte, Raimon Blasi, celebra finalment que aquest projecte s'hagi pogut fer realitat i va recordar que el verdadera repte és el de donar-hi continuïtat en la implicació de totes les parts. Blasi supraia que el projecte dona eines a tots de la mateixa manera. I ara ens acostem en plana cultural a la Biblioteca del Bon Pastor perquè presenta Història de la ciutat de Barcelona per joves i no tan joves. La Biblioteca del Bon Pastor al carrer Estadella número 62 ofereix avui a les 7 de la tarda la presentació del llibre Història de la ciutat de Barcelona per a joves i no tan joves. Vols fer un viatge en el temps i conèixer els secrets que amaguen els carrers de Barcelona? L'arquitecte i professor d'urbanisme Jordi Carol, autor del llibre, ens en fa cinc cèntims. Història de la ciutat de Barcelona per a joves i no tan joves, d'Edicions Viena, es proposa una passejada per la ciutat tal com eren en el temps dels romans, a l'edat mitjana, abans de la construcció de l'Eixample, i a mitjan segle XXI. L'entrada és totalment lliure i l'aforament és limitat. I ara, ara ara sí que ens acostem a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè us ofereix dins el seu sac de rondalles l'esquirol pruc. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins de les seves activitats infantils sac de rondalles l'esquirol pruc. Mai no abandono el meu roure perquè l'exterior és molt perillós. Si es presenta qualsevol perill, estic preparat. Tinc sabó bactericida, una tireta i un parall que caigudes, però les coses canvien quan un intrus feroge m'obliga a abandonar l'arbre. Això és a càrrec de Raquel de Manuel Mur i col·labora Castellnou Lig. La, a la sala infantil de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. Doncs aquesta és una de les activitats que podreu gaudir avui en la, a, la, a la nostra biblioteca, a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tots aquí amb més d'informació i avui doncs, tenirem nosaltres al president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella en qui parlarem d'aquí una estona. Fins ara. Paraules que s'esquerden, mentides piadores mentre el nostre vell món és mort. Veus de la terra, cobertes de flors, que lliast el silenci ofega murmuris dels subsols. direcció Pen bomb i plantes Des del 91.6 de la FM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Pella. Doncs tal com us dèiem fa un moment tenim amb nosaltres al president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella el, José, el senyor José Maria López Molt bon dia Hola, bon dia Doncs eh, què és el que podem dir sobre aquesta bordrada del desallotjament de les cases dels antics funcionaris de la presó? Bueno, sembla ser que després de tant temps com tu en Valtres ha comentat i, i degut a tota la problemàtica que va haver-hi quan es van derrocar la part que tot tothom sabem, bueno, pues, eh, després de tanta pressió i de tant tan marejant la perdiu, eh, tenim un compromís i una confirmació oficial ja, que, que queda queda ben plasmada perquè els mateixos ocupants de les vivendes dels funcionaris han vingut a l'associació a explicar-ho, de que el dia 18 en ordre de desallotjament tots. Eh, ara mateix m'acaba de, de parlar al regidor del, del distrito, el senyor Xavi Codony, mentre venia cap aquí, que precisament avui tenia consultes al centre cívic, i sé que les dues primeres cases de la banda de Paramanjón, que ja estan tapiades les estan tirant a baix o, o, o, o, o, o, o, o ja tirant-les o, o, o sanejant-les. Ara mateix en seré a veure per confirmar-ho. També s'ha de dir que, bueno, que el proper divendres, eh, les últimes visites que va tindre el senyor Trias aquí, i va haver-hi la problemàtica i es va tensar allà, igual que el senyor tinent alcalde, el senyor Vives, bueno, doncs pues, eh, aparentment ens havien de donar una resposta a una possible solució i estem convocats el proper divendres a les 6 de la tarda a la plaça Sant Jaume perquè mm, esperem i creiem que oficialment mm, volen comunicar se tot l'enderrocament i tot el procés que sembla ser que ja és inevitable i afortunadament el barri a terme. Però bé, bueno, no podem davantar-ne més perquè fins el divendres no sabem res. Perquè, bé, ja fa quatre anys, no? Correcte, correcte. Fa quatre anys, com m'heu com comentat i tothom sap que es va, va enderrocar el perímetre, es va quedar llavors sense cap, a, cap manteniment de cap tipus. La, tot el perímetre va ser ocupat per una sèrie de gent que aprova, o sigui, encara ha dividit o ha segregat o ha, de, o ha deprimit més aquella zona i allò és insostenible perquè si no al barri francament eh, hi ha, ha, ha, ha dues zones en altres allò ho denominen com a Trinitat Nord perquè com també ho heu explicat es va, es va desenvolupar un projecte molt, molt, molt convincent per, per tot allò reformar-ho i equipar-ho d'equipaments de, vivendes socials i vivendes privades i bueno, desgraciadament per o pel barri pues, va coincidir amb aquesta recessió que desgraciadament no ens ha caigut però bé, bueno, el que sí que és evident és que eh, la nostra reivindicació és sanejar tot aquell perímetre i acte seguit pues, donar, començar, a donar ús, començar a donar ús a tot, tot l'espai que allà n'hi ha que passaràs molt. Uh -huh. Amb això crec que seria començar un camí que s'ha de marcar un final i esperem que el di proper divendres el senyor Trias ens ho puguem negociar -ho amb ell. És a dir, que la reforma d'aquella zona no, no, podria no trigar gaire a posar-se en marxa. No? Bé, bueno, eh, és així la, la nostra reivindicació el proper divendres, evidentment, perquè veure, hem acceptat 4 anys i hem patit aquesta problemàtica molt forta, i el que no podem esperar era, és bueno, pues, un temps com aquest o més perquè uh -huh. comencin a, a fer pales o, o fer algun equipament. Uh -huh. Això seria inviable perquè tornaria a deteriorar-se i um, el barri necessita i, i més aquella són una reactivació. Uh -huh. Perquè des de l'associació de veïns eh, sí que fa temps que es denuncien problemes de convivència, de brutícia... Evidentment això les forces de seguretat estan molt assabentades i estan molt damunt perquè han hagut molts problemes d'aquest tipus, dos incendis un, di, un, un de, de dia i un altre de nit eh, hi ha gent que desgracadament per ells pues, bueno, pues, fa copi de coses per subsistir i bueno pues, eh, els equipen, eh, perdó, les vivendes no estan equipades perquè no disposen de sanitaris ni d'aigua de llum i abocan al carrer bueno, tot el que tothom pot veure i, i hi ha molta brutícia, clar i al final, què és el que vosaltres creieu que es realitzarà en aquella zona? Home, a veure, el que nosaltres hem reivindicat d'entrada, que una vegada allò s'enderroqui i es planegi i s'enegi, és que s'habiliti per l'ús de la gent del barri, primer habilitar un possible carrer que pugui comunicar la part de, de baix amb la de dalt, i fer pues, quatre bancs i ús públic, parcs, zona verda un aparcament, diguem lo com vulguem, o sigui, aquí ja entrarem a discutir-ho, però l'important és que allò comenci a funcionar, com he dit, i que comencin, comencin a veure les coses que ho volen fer allà. Però el que sí que tenim constància és que el, els veïns que hi ha en aquella zona hauran de cercar una solució al fet que se'ls se faci fora de casa seva, no? Sí, bueno, això és una cosa que crec que benestar social i l'Ajuntament ja ha notificat i crec que estan en negociacions amb, amb ells. Creiem, creiem, perquè mm, ha vingut a l'associació gent i ens ha preguntat on està benestar social del districte, els han dirigit a Bonpastó, però, bueno, clar, suposo que això seria un tràmit que ells també pues, han tingut en compte perquè no, o sigui, hi ha persones humanes i aquí s'ha de tenir tot això molt ben controlat ens costa perquè hi han dedicat i hi han, hi han assistents socials que, que estan sobre el cas Molt bé Perquè d'aquests de, de fa 4 anys és la primera vegada que espereu alguna, alguna proposta o ja us han fet algunes No, no, i... cap Bueno, sí, promeses totes. Lo que passa que sempre han menjat aquí amb una petita discussió de que, com això venia d'un projecte que l'antic equip de govern pues, va deixar amb una situació i els que van entrar pues, ja els hi va coincidir amb una situació econòmica, segons ells, segons ells, bastant problemàtica. Pues, bueno, ens han, han anat donant llargues. n'altres vam reprendre aquest tema i renegociar i renegociar. I una vegada, també es de que una vegada des de l'Ajuntament de Barcelona s'han pactat aquests pressupostos molt específics, s'ha desactivat un, un, una sèrie de diners que eh, redundaran barris. I esperem i creiem que aquí es tocarà a algú. I si en cas de que us donguin més llargues, perquè podria ser veure, que li vén... Divendres... Seria ser insostenible. A veure, amb aquesta associació una cosa s'ha de dir, no? o sigui, hem entrat en una via de negociació que dintre de l'associació l'analitzem com a com a, com a com una possibilitat bona o dolenta, no? O si sigui, aquest barri sempre ha sigut tot el que té o la majoria de coses que té ha sigut aconseguit gràcies a la, a la lluita a les manifestacions als treis de meridiana bueno, la història no, no s'ha de repetir bé, llavors bueno, vam entrar en una via que nosaltres van creure que seria la més adequada de negociar parlar bueno, i hem tingut aquesta paciència i ja el districte ho sap ens van prometre i venga i bueno, han passat dos anys evidentment el barri ja no està més disposat i l'associació de veïns amb una assemblea ho va dir-ho i, i bueno, si tenim que reprendre aquesta acció directa i de manifestacions, no duti ningú que larendrem segur, segur. I esperem que no tinguem arribar que, que arribem a aquest cas. Aquest barri es manca de, de, de molts serveis, de moltes remodelacions. El perill Madriguera està sense acabar, el projecte de porta de l'tivitat també, la remodelació de la carretera de d'arribes, Bueno, en fi, una sèrie de, de promeses i de negociacions que han entrat i si no, si, no, si, no, si, no, si no es desactiva i s'inverteix amb el barri que costi, que no és cap amenaça per ningú, però ens veurem abocats a fer el que, que sempre ha fet aquest barri lluitar, que ja ho estem fent i mm, reivindicar les necessitats del barri En tot cas, el divendres per la tarda sí. ja tindrem la sí, resposta Sí, correcte, una, una, una cosa que s'ha d'explicar també és que els sondeig que van fer sobre el tema de l'assistente social creiem que va ser una gran aportació que el barri va... bueno, una gran aportació no, degut a, a, a, a la demanda que va haver-hi de gent que va que va assistir aquests tres dies que vam explicar eh, allà li van plasmar el districte de que seria molt important de que aquest barri disposéssi d'aquest servei i el senyor Trias li direm en persona igual que uns altres temes que estan molt calentets com el tema de l'ambulatori, que encara no està solucionat el desplaçament a casernes i una sèrie de coses socials que, que no es poden suportar més. Clar, perquè en el cas de l'assistenta social podeu provar, portar mostres sí, de sí, que sí. Sí, sí. es necessiten. Sí, està, està claríssim. En tres o sigui, dies, dues hores i alguna cosa, vam passar pel centre cívic, ens costa 300 persones és una data que bueno, algú s'hauria de plantejar mira, aquí ja no valen retalls ni, ni costos i aquí no podem obligar la gent a desplaçar-se amb un, un altavarrer amb el problema de salut, de mobilitat, econòmic i digue-li quan vulguis però bé, bueno, ja, ja ens trobem amb el problema de, de, de, de, de les urgències de l'ambulatori que estem obligant a la gent a anar, a anar cap allà una forma que encara no està solventada, doncs, bueno, és una cosa més a añadir. Okay. Mm. És a dir, que esteu esperançats que tot continuï el seu, sí, el seu sí. curs. Sí, el senyor Trias ara últimament per la, per la tele està donant aparentment bones notícies o, o intenta desactivar aquest tema, aquests temes que hi ha sobre, sobre Barcelona i el Trinitat, que és un barri molt integrat i que dona la, la sortida cap a cap a França, doncs, ha de tindre la mateixa cura. Uh -huh. Perquè el tema de Porta de Trinitat... El tema de Porta de Trinitat eh, també està previst continuar desenvolupant el que allà estava, allà estava previst. Uh -huh. eh, com sabeu, està la benzinera feta, ja de l'anterior govern, uh -huh. i ara doncs, sabem què ve és eh, la posta de marxa de la ITV famosa, sembla que això s'està negociant ens ho han explicat, encara no sabem ni dates en res, i evidentment altres, el que sí que és, també li reivindicarem al senyor eh, Trias, és que allà teníem un, un lletrero, que ja algú de, ha desmuntat, de que anava a una residència d'Avis i vivendes per joves i protegides. I és una reivindicació més a fer per, de les moltes que ens deuen. Clara és que eh, amb el tema del, de la residència d'Avis podem dir que Pràcticament s'ha tancat, no?, el, el, el, el que és el casal d'avis d'aquí... Bueno, ara explicar una mica perquè volien enllassar-ho amb el que, que està passant. No sé si és la, la gent de que el casal d'avis de, del carrer Vergell de Lourdes, és de l'obra social de Caixa, degut a, un, a una problemàtica tècnica i més ells aleguen per a l'obra social eh, de la Caixa de que sí. degut a les exigències administratives, degut a l'accident que va venir a Madrid de Madrid-Tarenas aquest local mai durant els quasi 40 anys que ha funcionat ha tingut llicència d'activitats la, la Caixa d'obra social ha cregut convenient perquè nosaltres també hem posat aquest tema damunt de la taula nostra perquè no considerem que això sigui just davant una guarderia que no li afecta o sigui aquí hi han coses que on comença a pensar que és, sempre acaba sent el mateix és retallar sobre retallar bueno, l explico, l'Ora Social va creure que això era millor agrupar-ho amb, amb el casal del carrer Madriguera i va establir una negociació i, i, i un compromís i això ens costa perquè les, el dimarts vaig, vaig estar en una reunió amb la, amb la directora d'aquest districte de l'Obre Social i la gent ha de saber que totes les activitats que es, es desenvolupen en aquell centre de, de, de l'Àsia de Lourdes passen a l'altre puesto i la inversió econòmica també la respecta bé, fins aquí Deixar, o sigui, nosaltres continuem discutint i reivindicant el perquè es vol aplicar una normativa que a molts locals d'aquest barri, si algú la vulgués aplicar, no complirien els requisits, per això intuïm que és una retallada més bé, a partir d'aquí una cosa més que reivindica el barri i l'associació de veïns és que aquest local no es pot perdre com una activitat o sigui, que, que, és, que és una cosa inviable Llavors estem amb una negociació, estan amb una negociació i l'associació de veïns està fent bueno, d'àrbit i, i a l'Ajuntament també li han fet arribar, que ha hagut aquesta problemàtica, i que no tenim encara ni, ni començada la, la, la, la futura residència, és una incongruència més a tenir en compte. Deixar, deixant a part el tema econòmic, perquè bueno, aquí, aunque diguin que no, és tema econòmic i nosaltres bueno, no estem disposats i evidentment la gent gran d'aquí es mereix un lloc com aquest, que és molt maco, a nivell de carrer que no compleix els requisits pues, bueno, també han donat solucions de portar aquesta activitat als locals que hi ha aquí, que no tenen de moment cap ús dels, de les, dels edificis de vèrtics que s'ubiquessin allà o alguna activitat es fessi en un espai com, com el, el, el centre cívic, si fóssi necessari perquè consideraríem que seria continuar l'activitat. Uh -huh. I si tenim alguna informació més a donar? Va bé, perfecte. Moltes gràcies i, i continuarem informant. D'acord. Doncs moltes gràcies a José Maria López, que és president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella. I doncs en propers dies a d'cí si tenim més informació i podem anar doncs, analitzant-ne tot el que passa aquí en el nostre barri aquí a la Trinitat Vella. tens doncs molta gràcies. I nosaltres que continuem amb el nostre programa de avu, eh, fer una parada i tornem. Teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. S'enfler d'aigua i posar-hi un liri quan ve el bon hi Noia de porcelana buscava força en el teu parlant. I això era com buscar papallones blaves de munt. sabe què passa a la Trinitat Bella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta, cada mitjodi tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui tenim un convidat que pertany a l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, com és el senyor Santi Serra i amb ell volem parlar d'aquesta doncs, soli... aquestes de demanda d'una solució provisional als solars buits de les casernes de Sant Andreu. Parlem amb ell, Santi Serra, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs ens agradaria que ens explicaries una mica eh, què és el que teniu pensat eh, realitzar en aquests solars buits de, de les casernes, no? Sí, a goita, aquí, i en primer lloc, jo no voldria que hi hagués un malentès. Uh -huh. Nosaltres, com l'associació de veïns, eh, vam quedar molt sorpresos el dia... 20 dilluns dia 1 d'abril d'aquest mes passat, el dia 1 uh -huh. que a la premsa va sortir la notícia que els veïns reivindiquen que es doni un ús, els solars de Sant Andreu, els de les casernes que encara estan buits uh -huh. sí. clar, vam quedar sorpresos perquè nosaltres com a entitat no hi érem uh -huh. i vam sortir que sí que estàvem d'acord llavors, eh, aleshores hem intentat eh, saber aviam de què es tractava uh -huh. i hi ha una federació catalana o espanyola de críquet, ah. que ha sol·licitat a l'Ajuntament de Sant Andreu, al districte concretament de Sant Andreu, de fer en aquells terrenys un camp per practicar el críquet. Nosaltres hem quedat sorpresos, molt sorpresos, perquè nosaltres el que volem és que es facin els equipaments que hi van. Uh -huh. Es van aprovar i estan, està parat. D'acord que mentrestant, si diuen que hi ha crisis aquesta malaïda de crisi, que és una estafa per mi, diuen que no tenen diners per fer tot això, doncs bé, que demanin al propietari dels terrenys, que en aquest cas és el, la zona franca, el consorci de la zona franca, uh -huh. que faci que obligui a fer com qualsevol veí que té un solar a Barcelona o ciutat, a qualsevol ciutat de Catalunya, de que netegi el solar i el balli uh -huh. i el teviqui passi. Llavors ja parlarem del que s'ha de fer dins d'aquell solar, que si es pot fer un pàrquing, doncs perquè falten pàrquings, que si es pot fer, donar-hi un ús provisional, sempre provisional, que anem de parlar entre tots quin serà aquest ús d'aquells terrenys i mentrestant no es faci res. Però en primer lloc, el que demanem és que es facin el que s'ha de fer, que és una residència per gent gran, una escola a bressol, el, el, a la parcel·la a fer hi van uns habitatges per joves i per gent gran. Vull dir, esclar, tenim unes prioritats. A més a més, sabent i veient que l'Ajuntament de Barcelona és un ajuntament que no està endeutat, que té diners, i mira, si té diners, que inclús fa préstecs a la Generalitat de Catalunya perquè pugui fer els projectes que tenia programats i no els havia fet. Eh? Es tracta d'un projecte que ja fa molts anys, no?, que, que s'haurà... Hombre, si en fa anys, doncs eh, fa poc que vam celebrar els set, set anys, set mm -hmm. anys que es havien de començar les obres. Mm -hmm. Quan el nou, el nou govern al districte va entrar, que farà dos anys, mm -hmm. abans no va entrar, es va fer càrrec del districte perquè havia guanyat les eleccions, el que ara és regidor el senyor Raimon Blasi es va passejar pels solars, per la zona, que tot just, en el centre aquest sanitàri hi, hi havien posat la primera pedra uh -huh. i van donar una volta per allà, hi van passejar, i van mirar amb el plano a on anaven uns equipaments, on anaven uns altres, etc. etc. Uh -huh. I s'han passat ja dos anys, dos anys, més cinc que em portàvem, són set anys que no s'ha fet res. A més amb, amb I després, tigres, la... tigres. No, amb la manca d'ús, per no haver-se utilitzat, doncs estem parlant d'uns terrenys que s'estan degradant també. Exacte, exacte. S'estan degradant, i molt, perquè estan bruts, estan abandonats a la mà de Déu. És més, si volen fer alguna cosa allà, uh -huh. el que no els costaria res de fer, que ja poden començar-ho a fer, perquè més a més és necessari, és que allà hi va una zona verda. Uh -huh. Hi van uns metres de zona verda. Doncs l'Ajuntament de Barcelona i Parcs i Jardins ja podrien començar a fer aquest equipament de zona verda. Ja tindríem una zona verda començada. I després... Doncs que continuïn, el que han de fer, el que és prioritari, és prioritari, i el que no podem permetre és que tothom que vagi a demanar l'Ajuntament aquells terrenys per fer-ne ús el que vulguin, com si volen posar-hi una carpa de cine, del cine rus, del cine americà, del cine que vulguin, uh -huh. són capaços de dir, va, pues, posar-los en aquell solar, i allà estar-hi sempre. I no, senyor, uh -huh. no, senyor, no pot ser. Uh -huh. Allò té un projecte fet, té un projecte aprovat, hi han uns equipaments pel barri i s'ha de fer. Que de moment no es poden fer, bueno, doncs pues busquem una cosa entre els veïns perquè els terrenys no ens agradin, que serveixi, que tingui un ús provisional. Sempre parlem d'ús provisional. Uh -huh. eh? I vosaltres què en penseu de que en aquests solars, doncs en aquests moments, estigui al centre de salut Isabel Roig? Ah, no, ens sembla molt bé, el que passa que, que, que, que el fanguin, que, que no estiguin com estan. Uh -huh. Jo, el tema de la bucalia de sanitat, no, no, no, no hi estic, però tinc entès doncs, que és un desastre de que només hi ha tres persones eh, un sanitari eh, un administrador que té de fer doncs, de papeleo i a més a més doncs, recollia les camilles dels malalts que arriben i inclús m'han dit que has de fer radiografies i, i un metge allà estan i no hi ha espai per, per les ambulàncies hi ha hi, hi ha la meitat de, de del l'obra de l'edifici 8 que no fan res és que és clar, no ho sé és un tema que no sé, no sé uf, està mal gestionat i no sé què intenten fer però que d'aquesta manera no pot ser uh -huh. eh, no pot per, ser perquè el, el que sí que ens ha arribat des de l'Ajuntament és que ens ha dit un, un d'aquests descampats a, a l'escola Obla Liagota aviam, hi ha un d'aquests descamp, descampats hi un terreny al uh -huh. darrere de l'escola Eulàlia Bota, uh -huh. que allà no sé exactament què hi va, sé que hi va un equipament també, però que en aquest moment es podia aprofitar, sí, em sembla que hi va una escola a Bressol a la vora, però és igual, el que hi vaigui, de moment, si no s'hi fa res, evidentment es podria aprofitar com a pati de l'escola Eulàlia Bota, evidentment. Es pot utilitzar com a pati de l'escola, que em sembla que hi, ha, hi van alguns nanos a jugar per allà, però esclar, allò es té d'endreçar, es té de condicionar, no pot ser. Cada dia hi ha més males herbes, hi ha vessals, hi han ha, ha rates, és que no pot ser, no pot ser. Tal com estan aquells terrenys, no pot ser. L'Ajuntament té d'obligar al propietari, que en aquest cas és el Consorci de la Zona Franca, que el netegi, l'endreci i el descenti com qualsevol propietari de qualsevol solar de Barcelona. Uh -huh. I després, quan ho hagi fet, el tingui ballat i el tingui condicionat, ja en parlarem si, provi si provisionalment hi té alguna cosa, mentrestant no es fan els equipaments perquè no hi ha diners. Uh -huh. Senzillament això, prioritat als equipaments que hi van, primer de tot, que havien d'haver començat ja, la residència d'Avis i l'escola Bressol. Uh -huh. i després tot, tota la resta de pisos, de vivendes, de blocs Clar, no, tot el eh? que és habitatge social no? exacte, sí, sí, sí, sí. Uh -huh. habitatge social per joves i residències per gent gran evidentment, uh -huh. pisos de protecció d'habitatge oficial uh -huh. és més, és que no, no, és que no pot ser estàs estar això degradant i és una llàstima uh -huh. perquè són, és, són, hi ha molts terrenys molta, molta superfície saps? em sembla que són 40.000 metres quadrats que hi ha aproximadament de terrenys Sí. Imagina't. El que sí que sí. hem d'estar contents és amb, amb, el, amb el nucli antic de Sant Andreu que finalment ah, sí, això provat. sí, evidentment, sí. estem contents, això, això s'ha pogut salvar. Uh -huh. eh, molt bé, molt, sí, sí, això sí. Però, és clar, ha sigut la pressió veïnal. Uh -huh. Hem sigut tots que hem estat al darrere, hem estat controlant que no fessin cap suposilla, perquè sempre n'hi han aprofitant doncs, el, el garbeig de tot el que passa, i no, no, molt contents, evidentment. I després tots els veïns que han col·laborat s'han solaritzat tots amb tots, molt bé, molt bé és més, eh, ja et dic per antena, que el proper dia 27, eh, que és dissabte d'abril es farà una botifarra popular una botifarra popular allà al carrer Jorba i bueno, perquè doncs la gent hi pugui anar, pugui disfrutar, pugui passar un dia amb la germanor, amb tots els veïns i per celebrar doncs que s'ha salvat el cas que dic, sí, sí Clar, o sigui, tenim la impressió, a vegades, que sense les associacions de veïns que fes que, que fes impressió a l'hora de tirar totes aquestes coses endavant, doncs no es no, no, no realitzaria pràcticament gaire, gaire cosa, no? És que és, que és així, eh? molta democràcia, però noi hi continuem, sembla que continuem com abans o pitjor, eh? perquè aquí, si no... Si la gent no reclama i no surt al carrer i no se solidaritza i no lluita, no lluita pels interessos col·lectius, aquí els interessos particulars i de butxaques segons qui, doncs, no pot ser. D'acord. Molt bé, doncs, senyor sí. Santi Serra, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem, doncs, que a poc a poc les coses vagin agafant forma i que es vagi, doncs, adequant tot el que és la, la zona de casernes perquè hi hagi, doncs, una solució definitiva a, aquesta, a aquests terrenys, no? Molt bé, sí, sí. Esperem que doncs, eh, aviam, tinguem una resposta aviat de l'Ajuntament la, i de la Corporació de la Zona Franca, uh -huh. del Consorci, aviam, que, aviam com està el tema. Eh? Doncs I que, cas... que no es agradi i que s'endreixi una mica. Uh -huh. mm? doncs en tot cas, en el moment en què sàpiguen més coses, doncs ens posem en contacte amb vostès perquè ens ho puguin explicar cap problema niu, ni estem a la vostra disposició, ja ho sabeu. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies. Ah, bon dia. Bon dia. Molt bé, don us continuem amb el nostre programa d'avui. Ara farem una pausa, però res, tornem ràpidament. Primer. dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Tothom ja som aquí novament ara per parlar d'una celebració, perquè l'escola Mestre Enric Givert de Sant Andreu fa 25 anys i d'això doncs, evidentment hem d'estar compleguts tothom perquè doncs, arribar a aquesta data doncs és motiu de, de, de celebració. I volem parlar amb el director de l'escola d'aquesta escola, el mestre Enric i Camins, el senyor José Pedro Fernández. Molt bon dia. Bon dia. Doncs déu nhi -do, no? Ja ha 25 anys, això vol dir que ja el projecte està més que consolidat. I tant que sí. A uh -huh. són 25 anys que hem de celebrar, hem de celebrar els mestres, els nens, els pares actuals i tota la comunitat educativa, fins i tot tot el districte i el barri, uh -huh. que han gaudit doncs, de, de tot el servei que ha ofert aquesta escola durant 25 anys. Per això doncs, ho hem de celebrar i ho, i ho hem de compartir amb tots. I d'aquest 25 aniversari, que és el que podem dir? Doncs en principi, a veure, per nosaltres serveix com un punt d'inflexió, uh -huh. en principi fer fer una mirada enrere, per veure i valorar tot el que hem fet fins ara. Uh -huh. eh, com al llarg d'aquests 25 anys han, es, han estat formant nois i noies, ciutadans i ciutadanes que l'escola ha preparat per seguir la seva vida fent-los millors persones, lliures, responsables, crítiques, generoses, inquietes. Uh -huh. eh, reconeix tot l'esforç de tota la, la comunitat educativa, dels mestres, els mestres que han passat aquí han deixat, han deixat el millor de la seva vida professional, formant uh -huh. aquests nens i nenes. Agraïment també als pares que han deixat, i que han deixat el nostre, els seus fills en les nostres mans i que han confiat en la, en la nostra feina. Uh -huh. eh, I a part doncs, a, a aquest punt d'inflexió que deia que, és, que també hem de mirar cap endavant uh -huh. intentant que a partir d'aquests 25 anys doncs, el, el futur de l'escola sigui encara millor. Uh -huh. I podríem dir que el senyor Enric Giver i podria estar molt content d'aquest aniversari, no? Entenc que sí. A veure, de fet, he anat i estic encara treballant la seva biografia i veiem que el mestre Giver va ser una gran persona, un gran mestre, una persona polifacètica, una persona molt empenta. Ha deixat molts amics enrere seu. De fet, aquesta escola es diu així perquè els seus antics alumnes van lluitar molt per aconseguir que aquesta escola tingués el nom del seu mestre. Era una persona molt propera, estimava molt la dels nens, i, i bueno, això s'ha notat. De fet, el nostre objectiu és intentar seguir aquesta línia, molt difícil perquè a veure, va ser un professional esplèndid, i, i, bueno, però estem en la, en la línia doncs, de, de continuar la seva feina. I en aquests moments estan realitzant activitats per poder celebrar a veure, pensant que aquest, aquest, eh, aquesta celebració doncs, eh, és un fet molt important per a l'escola, ho estem celebrant al llarg de tot el curs. Uh -huh. és dir, des de la primera setmana de, de, de setembre, uh -huh. doncs, iniciat el curs, van començar a fer activitats. La primera va ser, de cara als nens, directament, eh, com a punt de partida, va ser una festa sorpresa, perquè un bon dia van arribar els nens uh -huh. i segon entraven al pati van veure que estava tot ple d'inflables. Ah, mira i preguntaven a veure per a qui, qui, si podien baixar ells a, a fer els inflables i a, a gaudir de la festa. Mm. I era per ells, mm. i van aprofitar precisament aquesta festa sorpresa per eh, reunir els nens el que suposava el 25 aniversari, el, la importància d'aquest fet, i van començar aquesta festa sorpresa que bueno, va estar valorada pels nens doncs, de forma esplèndida, com podeu entendre. Uh -huh. I després al llarg d'aquí doncs, hem anat fent moltes activitats dirigides a als nens i nenes fonamentalment, però també als pares, a les uh -huh. famílies, fins i tot als antics alumnes. Ara tenim pendent una, una trobada el dia 25 d'abril d'antics alumnes. Ah, mira. Eh, hem fet també una, un acte una mica més seriós i institucional, invitatant a totes les direccions eh, dels centres públics aquí de, de tot el districte, uh -huh. eh, als antics pares de, de l'escola, antics mestres, eh, el, el, el gerent del Consorci d'Educació, el regidor del districte, es di totes les personalitats i institucions, per tal de compartir aquesta festivitat en tot el districte, en totes les autoritats i totes les institucions. Uh -huh. A més, hem de dir una cosa important, que és que part del mobiliari que està adequat a l'escola pertanyia al mestre que li dona nom, no? A veure, tenim, quan l'escola va rebre el nom de, del mestre Llibert, sí. la seva família agraïda va donar el seu arxiu històric, que són centenars i centenars de llibres que, dels quals tenia molta cura el, el mestre Llibert, i la seva família ens va donar també, va fer la donació del seu despatx una taula, molt maca, unes cadires, eh, que tenim en, uns, en un joc molt apropiat i que tots els nens eh, eh, el respecten amb molta cura. Uh -huh. I ara en aquests moments també hi ha prevista una exposició? Eh, en aquest moment tenim, tenim una, una exposició, una exposició uh -huh. fotogràfica d'aquests 25 anys d'escola, és una mostra de, de, de les activitats que han anat fent al llarg de, al llarg d'aquests 25 anys, l'escola. Uh -huh. Aquest 23 d'abril, el dia de la Dia de Sant Jordi, que entren tots els pares a veure unes danses que també fem commemoratives del 25 aniversari i els Jocs florals també sobre aquest tema, uh -huh. podran, podran veure-la. Uh -huh. També, el, dos dies després, el que deia la trobada dels antics alumnes, també podran gaudir d'aquesta exposició mirant a veure si se troben en aquelles sortides, en les colònies, en totes les activitats de tallers i mil activitats que han anat fent l'escola. I també hi ha previst una trobada gegantera, no? Eh, l'hem canviat. canviat. tenia moltes dificultats eh, de, de trobar-nos en totes les escoles uh -huh. i llavors l'hem canviat per una bicicletada popular que se celebrarà dins de les festes de la, de la primavera del districte. Uh -huh. es farà una bicicletada allí una, per tots els carrers del, del barri invitant a tots els nens de, de les diferents escoles el proper mes de maig sí dins de les festes de la primavera esperem també la cluenda d'aquesta festivitat uh -huh. estem en contacte amb l'orquesta de a veure si me'n recordo bé de la ja, ja, es, ja es van de Sant Andreu ah, eh? sí. per fer una, una cluenda, un, un concert, oferint-lo a totes les famílies del centre, ja com a cluenda d'aquesta celebració, uh -huh. que també hem fet més activitats. Eh? De fet, si teniu oportunitat d'entrar en la nostra web, en els nostres uh -huh. blogs, podeu veure totes les activitats que hem fet al llarg eh, un llibre preciós en la participació de tots els nens i nenes del centre. Uh -huh. Doncs uh, des d'aquí el que sí que de desitjar-vos felicitats per aquests 25 anys i evidentment doncs, recordar que es, es, aquest uh, aniversari s'ha doncs, pogut aconseguir gràcies a tots els alumnes que han anat passant en aquest temps per aquesta escola, el mestre Ger Enric Givert. Molt bé, moltes gràcies. Doncs a senyor José Pedro Fernández, moltíssimes gràcies i ens retrobem en una altra ocasió. A vosaltres per l'interès, gràcies. Molt bé, bon dia. Déu, bon dia. Doncs hem de al que senyor Pedro Fernández és el director en aquests moments de l'escola Mestre Enric Giveri Camins i que doncs, han arribat aquest 25è aniversari. Nosaltres el que fem ara mateix és anar ja directament el que és la nostra habitual agenda d'actes i activitats per gaudir sense sortir gairebé de casa. Molt bé, doncs ara que ja teniu llapis i paper, doncs el que sí que podem dir-vos des d'aquí és que hi han diferents activitats entre elles la que organitza la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix a la Trini Llegim. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero us ofereix avui a les 6 de la tarda dins de les activitats infantils de Sant Jordi l'exposició A la Trini Yazim. Doncs és acte d'una exposició de dibuixos que han fet tots els participants de l'activitat a la Trini Llegim i es podrà veure a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Però no ens movem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè us ofereix un taller de roses de Sant Jordi. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us oferirà demà dijous i divendres a les 17.30 dins de les seves activitats infantils Lletra Petita un taller de roses de Sant Jordi. Cadascú farà dues roses, una per regalar-la a qui vulgui i l'altre per obsequiar els usuaris de la biblioteca. Això és càrrec de la Biblioteca Trinitat Pella José Barbero, el lloc és a la sala infantil de la biblioteca i cal inscri -inscri inscripció prèvia. I atenció perquè si fa un moment parlàvem de les festes de la primavera, el que sí que ho podem dir-vos és que les festes de la primavera a la Sagrera ja són aquí. Continuen les festes de la primavera a la Sagrera. Demà, Demà dijous no, no, no. tenim a la biblioteca les 18 hores, eh, al Camp del Ferro Utrex, un espectacle infantil, que és un viatge sensorial a càrrec d'Elisabet Urribarri, són contes inclusius adaptats per a nens amb necessitats especials i això organitza la Biblioteca Sagrera Marina Clotet. A les 19 hores també tenim una conferència, la lògica dels valers, com funcionen a càrrec de Torkel, eh, capità del llot de la Sagrera, i es resoldran les preguntes del públic. A les 20.30, l'Anau Ivanov, que està al carrer Honduras número 2830, el pregó de les festes de primavera, a càrrec de la coral, el vell ressò de la parròquia del Cris Rei, amb motiu del trentè aniversari, en acabar un brindis a la primavera i això sí que ho organitza la Comissió de Festes de la Sagrera. Doncs ja sabeu, a partir de demà, les festes de la primavera al barri de la Sagrera. I ara no, no deixem la Sagrera perquè la Nau Ivanov us ofereix Masticació de Patrick Kerman. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix a partir de demà dijous la representació de l'obra Masticació de Patrick Kerman. Doncs sí, eh? no ens de mentir d'una petita localitat, qualsevol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 La entrada són 12 euros, eh, els que són amics de la Nau tenen un 50% de descompte i una consumissió gratuïta. Podeu trobar les vostres entrades a la teleentrada una hora abans de la taquilla, de dijous a dissabte a les 21 hores i el diumenge a les 19 hores. També dir-vos que continua el cicle Musicals Parcs 2013 amb una selecció de candidats que estarà oberta fins al proper divendres. També comentar-vos que continuen el concurs de relats curts per un comerç just, que podeu fer el termini d'admissió de, dels treballs fins al 22 d'abril, és a dir, fins al proper dilluns. I poca cosa més a comentar-vos, només desitjar-vos doncs, que passeu una molt bona tarda i donar les gràcies a la Marta Sant i al Ricardo Malavet. Ens trobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. adéu -siau.